Batit, Vai. shukalera duantzakuko, simonitu galt. Ai. Arantxa ididegen, kozinatzeko, tenorea hor dugula. Ah Egunon, arantxa? Egunon. Hala, ustiraleetan, eh? gurekin izan entzida? Ustiraleetan? Goiz kuku, eranduz. Ah, ba, e, kuku. Gure Egi. autopromoan. Goiz behin. Hantzian, <laughs> <laughs> duen, ustiraleero, bai, dikibarku dut, biziki goiz. Uh... Hala. Hala, me... dianik, bururatu okren duzu ustiraleez, kasik. <laughs> kuku egiteko. Anla, gure kukia <gusten> beraz ordu gura, <gusten> eta aste lehenetik orzegunerat, beraz, itzeta putz berriz ere? Ebe bai, berriz ere, eh. idugarren xartzea izango da itzeta putzen zat, putzen zat eta irratiz aleon zat. Horreta razi si behar baitut, zer den emankizunaren lema, ez? Eta zer da, lema? Badakizie? Antia haut. Zitekia. Gaitzituton izan bait zituko ni eta putz telebista utz iratia piz ala ximpleki, ez, eta beste munduko gausa bat hemengouskaldean justuki euskaldean gauzainez pazten dira eta en el anki debate con la que ideio unatera suen eta grozik behara iratiaren lemankizunain lema da. eta wala voilà, be aurten ere hemen izango niz ez bakarrik bistan da Irugarren urtea, zer da, berrikuntzaren urtea edo konfirmazioaren urtea? Bataioarena, berdin, konfirmazioa intzin. Ado, humorearena, ulexo Ez da, aldaketarena izanen ez, uh, aurten, uh, izango da, segipen bat, uh, baina berdin urtean zehar gauzak aldatzen alko dira, hitz eta putzen ongi da aski libre dela orokorean, hitzan, eh? erritmoan, e kroniketan, eta beraz gauza berriak agertzen dira urtean zer, joan urtean gertatu zen bezala, eta ara momentuaren arabera, hor sartzen honetan ez da berrikuntza handirik, baina urtean zer izango dira, xegoan naiz. Bai. Zule lagunak izan endira beti zurekin atxaldetan? Be bai, batzuek uh, ustea erabaki dute. Biot zen beti lagunak ados. izango dira. Martin Kiko haundia, biztanda, be, berak uh, ustea erabakidu hainbeste uh, bi urtezeko da, hainbeste eh, ideia eta sketchak idazten bi hastero eta plasek bat izan da beti gurekin izaita. Eta bon, berak uh, agurtu gitu uh, eta beste proiektu. Oveni bat gutiago. Oveni bat, zedo izango dira beste oveniak, ah. beharrezkoak dira. Aritz galak aga ere, uh, bebera urtean zearreko sorpresa izan zen, eta beberak uh, tesia bat idazten baitu aurten, uh, bere kolaborazioak uh, bazterera uzten ditu aurten. Uh, tristezia ondiarekin, eh, jandu hitz eta kronikalari uh, zaitea, beretzatu tzatu batzela bat zela, beraz, bazpimahatu uh, nahi nuen, eh? Tristezia baztertu zuen horrega oiten da, badalien de hori Be, uh, irait zufia horre hor gilditzen da bat zufandira. Asterenetako sorgina. Bai. Sorgina, <laughs> eta lore txubergunan ere horri izango da. Arantxa sorginarekin uh, batera ere. Marko beste sorgin bat ere horri izango da nahiz eta momentuntan oean etzana dela be, bere izango istripu baten gatzik horri izango da. Horri izango mm -hmm. da hastuntan ez bere etxat jo Marko niz kronika grabatzera. Ah. Ateratu beharko duzu? <laughs> Kasu. Bai, izen tanik eusajan ez niz biziki ateratzen astean zen da, honegin enda hot, eta fret behuat musikaz mintzatzeko, usai bezala hori itzordua hartua da eta aurten gehiago euskal musikari giten du, euskal musika ipatzen du baina geroz gehiago egean musikariak bidaltzen dizkiote eta berari diskoak eta aurten uh -huh. baditu hainbat aipatzeko fama bildu du irratiari esker eta hori plazter bat da Plazer bat da. Erreferentzia bat bilakatzen ari dira Itztaputz eta Fredbehoet. Bai, eta ala et... segitu behar da. Eta Jotabe, Warrior, Zerozazpi eren nozte. Zigeitu? Noiztenka berdin wow. girenda errandautz. E, internet e, munduan ala ere geharan berdugu norbait pixkat e, aditu adena. Right. Nientzatzen dit. Konektatu bat. E, berdugu konektatu bat eta konektatu hau... E, Tarteko hori zain da, eta beste batzu ere izango dira, artista batzu ere, behar, filosofian ere hariko gira, eta feminismoa ziren piskatmentzatuko gira, eta bon, beste egin bat gauzetaz, benen hori, ikusiko. Jakin mina, mhm. piztu daukuzu arantxeidea, beritzu dut, beritzu dut, beritzu dut. Bostontan eta iraitzu fiaure gurekin izanen da, astea, eta besasoina asteko, eta gero, ikusiko, eh? Sarri